SÜLH DOĞRU QƏRAR Jurnalların birində dərc olunmuş məqalədə İmam Həsən ə.s. sülhü barədə belə yazılmışdı. İmam Həsən ə.s. müaviyyə ilə sülh sazişinə razılaşmasını məsum imamların tarixində ən ağır mərhələlərdən biri hesab etmək olar. İmamın zirvəsində dayanan İmam Həsən ə.s. kimi şəxsiyyətdən qeyrisinin tab gətirə bilməyəcəyi bu tarixi səbir və təmkin daim mübahisə və müzakirə mövzusuna çevrilmiş. Təəssüflər olsun ki, qərəzlilərin qərəzi və nadanların nadanlığı ucbətindən bu əvəssiz fədakarlıq təhrif edilmiş və ittihama məruz qalmışdır. Məsum imamların hamısı təqva örnəkidir. Lakin hər bir imam zəmanəsinin tələbinə görə eyni hədəfə doğru aparan yollardan birini seçmişdir. Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhis-Salamın yolu iki mərhələdən ibarət olmuşdu. Birinci mərhələdə sükut etmiş, ikinci mərhələdə müharibə aparmışdı. İmam Həsən Əleyhis-Salamın yolu sükut etməyi, Ərdaşı Hüseyn Əleyhis-Salamın yolu isə hiyam etməyi tələb etmişdi. Həzrət Əli Əleyhis-Salam sükut etməsə uca şəhidliyi məqamına yüksələ bilməzdi. Qardaşı Həsən əleyhissalamın sülhü və sükutu olmadan da Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın fəryadı tarixə düşməzdi. İmam Həsən əleyhissalamı rahat həyat və canını düşünməkdə iddiam edənlər, həmçinin, kaş ki, o da şəhidliyi seçər və sabatı Kərbəlaya çevrərdi, deyə arzulayanlar bilsinlər ki, çox böyük səhv edirlər. Mübarizə üsulunu düzgün seçməli. Bəlkə də şəhid olmaq, İmam Həsən əleyhisselam üçün daha asan bir çıxış yolu olardı. Amma o da atası kimi İslam və müsəlmanların nicatını düşünməli və düzgün mübarizə üsulu seçməli idi. İmam Həsən əleyhisselamın düşdüyü vəziyyəti təhlil etdikdə bu qənaətə gəlirik ki, həqiqətən də hədəfə çatmaq və başulca ölmək üçün Onun sülh-sazişi bağlamaqdan başqa çıxış yolu yox idi. Əgər İmam Həsən ə.s. köməksiz qaldığı həmin məqamlarda qardaşı kimi silahlı mübarizə aparsaydı və şəhid olsaydı, imamlıq silsiləsi qırlardı. Bəlkə onun da qardaşı kimi 72 nəfər fədakar və ixlaslı silahdaşı olsaydı, o da muaviyyə ilə vuruşardı. Bir halda ki, Düşmən öz təxribatları ilə silah silahdaşlarını onun ətrafından elə dağıtmışdı ki, hətta həyat yoldaşı belə ona suiqəst etməyə və zəhərləməyə razılaşmış, boşunundakı dəstə başçıları onu əli-qolu bağlı müaviyyəyə təslim edəcəklərinə söz vermiş və nəhayət boşun sərkərdəsi ona qarşı çıxmışdı. Belə bir vəziyyətdə İmam Həsən əleyhissalamın sülh sazişi bağlamaqdan başqa çarəsi qalırdı mı? Bəli, onun ehtimad edə biləcəyi tək adam qardaşı Hüseyn idi. Hüseyn əs intizarını isə Aşura günü çəkirdi. Əgər İmam Həsən ə.s- muaviyyə ilə sülh sazışı bağlamasaydı və bu sülhnamə ilə cəmaat muaviyyənin dürüstlüyünü sınağa çəkə bilməsə şübhəsiz ki, İmam Hüseyn ə.s- qiyamı baş verməzdi. Əyyar İmam Həsən Əleyhissalam Muaviyənin qarşısında şərt qoymasaydı ki, Muaviyə özünə canişin təyin etməyəcəkdir və Muaviyə də oğlu Yezidi özünə canişin təyin etməklə sülhnamənin bu şərtini pozmasaydı, Hüseynin qiyam etməyə və tərəfdarlarının da ona bəraət qazandırmağa bir əsası olmazdı. Sabat və Kərbəla hadisələri Bəni Üməyyənin həqiqi simasını ifşa etdi. Sabat və Kərbəla hadisələrini izləyən müsəlman iştimaiyyəti, Bəni Üməyyə sülaləsinin və hükumətinin əsil mahiyyətini aşkarcasına gördülər. Gördülər ki, İmam Həsən əleyhissalam sülh sazişinə razılaşdı, amma Muaviyyə sülhnamənin beş bəndindən heç birinə əməl etmədi, razılaşmanı pozdu. Hökuməti Qur'anın qanunları və Peyğəmbər salavatullahın sünnəsi əsasında idarə etmədi. Oğlu Yezidi özünə can işin təyin etdi və İslam xilafətini həqiqi sahibinə təhvil vermədi. Minbərlərdə yenə də Həzrət Əli əleyhissalama lənət oxudurdu və bu bidəti ləğv etmədi. Qarab-Gerd xəracını İmam Həsən əleyhissalama təhvil vermədi. Əzrət Əli Əleyhisselamın tərəfdarlarına və şiyyələrinə zülm etməkdən çəkinmədi. Nəhayət, İmam Həsən Əleyhisselamı zəhərlətdirdi. İmam Həsən Əleyhisselamın soyuq muharibəsi və İmam Hüseyin Əleyhisselamın qanlı və silahlı qiyamı nəticəsində çox həqiqətlər üzə çıxdı. Qafillər qəflət yuxundan ayıldılar. Atasının arxasında döyüşən və döyüş meydanlarında şəhidliyə can ataraq, Qəhrəmanlıqlar göstərən İmam Həsən Əli (s.a.) İslam və müsəlmanların nicatını sulh sazişində gördükdə necə də səbr və alicənablıqla bunu qəbul etdi. O bu anda üzərinə düşən ilahi vəzifənin döyüşmək deyil, səbr etmək və sulh sazişinə razılaşmaq olduğunu gördü. Və vəzifəsinə əməl etdi. Bu İmam Həsən Əli (s.a.)-nın uzaq görənliyindən xəbər verirdi. Hansı ki bu uzaq görənli ilə İslam dinini məhv olmaqdan xilas etdi. Onun kəskin və alovlu çıxışları öz işini gördü və qardaşının qanlı qiyamına zəmin yaratdı. Belə ki, Muaviyyə artıq onun söhbətlərinin təsirindən qorxurdu və məmurlarına İmam Həsən əleyhissalamın cəmaatla söhbət etməsinə mani olmalarını əmr etmişdi. Xilasə İmam Həsən əleyhissalam bəzilərinin qərəzlə, bəzilərinin isə nadanlıqla söylədikləri kimi sülh sazişinə can atmadı. Əksinə, ortalığa atılan fitnəni tədbirlə yatırmaq üçün bu sülh sazişinə razılaşdı.